Ja, is is vrijdagavond en dit is net soos Kyns na 7 uur of 19 uur Suid-Afrikaanse tyd En jy moet nie weggaan nie, jy by die rechte plek Ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA Ja, my vrou sê dan nou net hier vir my, dit is nie, ek het nou verkeerd gesê, dit is dinsdag vandag Ek moet ek hart op soewe weg met die week Maar hoe dit ook al sê, of het nou vrijdag is en of het nou dinsdag aans, jy is by die rechte plek oor, by netradio.sa, netradio.sa. Die webwerf vind jy by www.netradio.sa.co.za En die rede, hoekom ek vir jou hierdie adres gee, is dat jy jyself kan vir jy en selwe gewis van al die feite, van ons radiostasie, die internet radiostasie, met die voorrecht dat ons dwars die hele ganse wereld uitsaai. En as jy op die webweb ingaan, dan kan jy nog kyk na inlichting, soos die verskillende programme en die tuie van die programme en die aanbieders of omroepers of aanbieders van die verskillende programme en dan is daar ook een archief so dat jy kan luister na sommige van die programme, en die nie graag wil, na die tyd, by die archief, by Potgooi, die vertaling van die Engelse podcast. En die luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan af en vanuit Ireni, die stad van vrede in Pretoria in Suid-Afrika sit en denk nou myself, het ek nou hier gesê, dit is nou vrijdag, weet nie, hoe kom jy, van my is elke dag, is elke dag. Uh, jy sê die dag, jy weet joh, jy, jy staan op jy gaan klas toe en jy gaan gee klas, jy moet werkmerk en jy moet vraagstel en opstel en as ek by die huiskoma bereik voor vir die uitsending van die program, so, dit is so een routine dat daar beteken nie eindelijk vir my veel die verskillende daar nie, dit is net jou program by die, by die college waar ek nou klas gee, die lyk nou nie elke dag precies die selfde nie, want ga nou nie elke dag oor die selve vakke wat jy uitbied nie. Maar nou ja, ek wil jou nou nie belast met die goed van my nie, ek wil jy, jy moet rustig wees om my welkom, waar jy ook al vandaan af luister ingeskakel is, jy is verskrikkelijk welkom, ek hoop jy krij dit recht om te kan sit of te kan lewe, want ons program oor denking beteken eindelijk ook meditasie dat een mens een bykie sit en luister enerzijds maar oor dat jy bepeins dit is een diepe bepeinsing soms soos die onderwerp van vanavond wat ek wil aanpak, so jy kan slank daar aan dink oor besluiten oor die neem van besluiten jy weet een mens neem so per dag gemiddeld 35.000 besluite, nie die ding, 35.000 besluite, alles gaan oor besluite, en ek sal nou vir jou ook verduidelik hoe mense brein functioneer, hoe jy werk, en alles gaan eindelijk maar in jou gans bestaan gaan oor besluite wat jy moet neem. En nou, omdat ons by hierdie radio, want het is en dwars oor die wereld uitsaai, so enige plek, enige plek op die aarde, enige, enige iemand kan nou luister. En volgens die statistiek wat ek het is daar so 2 biljoen mense, wat nou meer as 2 biljoen is op die oorlik, wat in besit is van 'n slimfoon. Nou as jy een slimfoon het, dat jy inskakel is, jy moet my net weet, is www.net radio sa.co.za en Op je webwerf is daar een, een klein spelerkie waarop je kan klik En voila, daar is jy en jy luister Dit is so makkelijk soos dit En as ons dit net kan verstaan en besef Hoe makkelijk dit nou eindelijk is om vir iemand te help Om te luister na die woord van die Heere in bepeinsing Omdat ons hier sit in bepeinsing ek kan nie doud hoe ek nog jong was ek kan miskien school gaan ouder om ek nie meer sêker nie was daar een program op die radio van wat sê die bybel en dan was daar gewoon ek so een paneel wat mense wat sit en praat oor bybel tekst of oor vraag wat mense het en dinge wat hulle pla jy is ook welkom om vir my sylke vraag te stuur, waar jy welkom hoor, enigszins uh, twyfel of jy het een vraag of iets in jou gemoed, en jy wil graag heer dat ek daan raak, dit doen ek met die groeste graagte. Ons oorkoepelende gedachte wat oor ons praat, is die bruid van Heer en Jezus, en al die besluiten daar rondom, al die onderafdelings van daar, die opskrif, die bruid van Jezus Christus. Dit is die grootste gebeurtenis in mense heugen, is dit, Daar is nie iets anders wat belangriker is, wat ooit in die geschiedenis van die mens gaan gebeur, namelijk die feit, dat Jezus Christus in die huwelik gaan trede. Daar gaan die bruilof wees, as jy die boek openbaring ken, waar daar staan wees blij, want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy vrou het haar gereed gemaakt. En as jy enigszins, so iets in gedachte het, en te denk dat jy graag sou deel wees van die bruid, dan wil ek jou vraag, Maak nou hierdie een besluit van hierdie 35.000 wat jy per dag nou neem en besluit dat jy die tyd gaan uitkoop, minstens hierdie uur. Ek weet, hierdie tyd van die dag is die dag, is die tyd in die dag wat mense baie dinge wil doen en graag moet doen Maar nou sê die skrif toch vir ons, en dink bykie daaran, wat sê het jou help as jy die hele wereld gewen het, en aan jou siel skade leid? En as jy nou een dag voor Jezus staan, en hy nou vir jou sê, maar jy het nou aan jou siel skade geleid, daar is groot skade aan jou siel, dan gaan dit nou wees met groot skok, en ach, my ou lieve potentie, sê ek bener, jy moet een dag voor Jezus staan, met skok nie, ek wil jy moet daarstaan, blijdskap en vreugde en opgewonder om om te sien, maar dis een oordeel, ons amal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn. So mens moet besluiten maak, soos baie besluiten wat jy in jou leven moet maak, soos wat elke dag, en soos ek sê, daar groot en klein besluiten, Maar besluit besluiten moet ons maken, soos wat ek sê, die statistiek sê, ons maak so, so gemiddeld 35.000 van hulle. Dan kom ek groet julle uh, in verskillende tale, omdat ons wereldwijd uitsaai, sê ek in die Russische taal Privet en Strafutja. Privet is wanneer iemand my goed ken, soos my boete Pieter Erasmus, as hy inluister, my welkom my boete, dan sê ek vir jou Privet of Strafutja. En ons kan ook in die Duitse taal Mensen sê hallo, guten abon Schen nie Hebrews, kan ons sê shalom, Greeks, kalimera En somme hele paar andere mensen sal verstaan As jy sê hallo, hy en hy En goeie naand vir ons mens in Afrikaans Of jy hier in die binnenland is of jy in die buitenland is uh, Ewe welkom hoor Ek weet daar is nou van ons mensies, so hele paar daar in Dubai, wat gereeld na ons luister, jy daar is baie welkom oor, en, ek dink iemand het my, ja, Tania Alders luid my gesê, goeie naand, mar salam, nou hoop ek, ek spreek dit nou reg uit, maar salam, en, dat, dat dak miskien iemand is, in Arabisch, wat die Arabische taal nou, Verstaan, wat sal bly wees as jy hoor, ek sê uh, mar salam ek het ook al die Arabische Bijbel in die handen gekryk en dan moet ek nou net ek het so'n bykie mooi gekyk dan het lyk vir my amper so die Syrisse skrif en ek ken daarom Syris so as dit nou oorgang is van Syris na Arabisch dan behoort dit makkelijk te gaan en behoort ek makkelijk daarom daar te kan lees en dan later so'n bykie een en twee woorde te sê in sinnetjes dalk later om mense te laat welkom voel vanuit die verskillende werelddele. Ons weet, daar is baie Zuid-Afrikaners daar in Dubai, in so'n mate dat daar Afrikaanse kerk ook daar is, Afrikaanse gemeente. Ek weet nie hoeveel daar is nie, miskien moet, Tania dalk net vir my hier so nie, Uh, op ons kletskamer en sê hoeveel mense sy dink daar in in Dubai is hoeveel Zuid-Afrikaners dan mense met Afrikaans praat en dat ek sê hoe groot is die gemeente die, die Afrikaanse gemeente wat daar is dan kan ons die inlichting daarom soeie oordra maar nou hoop ek jy sit rustig achter oor En kom ons begin by Steve Green wat vir ons gaan sing We Believe Want dit gaan oor een mense geloofsbeleidings Een mens moet, na my mening, so dikwils as wat jy kan, jou geloof in God beleid Al doe jy net dit vir jouself Die apostoliese geloofsbeleidings is baie makkelijk bekombaar Jy is dit sekerlik op die internet kan kry, dit is ook nie so lang nie Uh, ek kan dit so my gauw gejoes of jylle weer sê, die apostoliese geloosbeleidings, en dan luister ons nou nou na Steve Green's weergawe wat hy syng in die Engels. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus die enige gebore ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria,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 The kingdom unfolds in His plan, unhindered by force of man, His church upheld by His hand. We believe. One remains a faith is not subject to seasons is ingeskakel by net radio SA en luister na Dr. Tini Eilers ek saai hier uit vanaf Aireni, Pretoria in Zuid-Afrika ons programse naam is Oordenking nou mens kan Oordenking ook vertaal met bepeinsing of menskou sou ook kan sê dat jy bezig is om te mediteer, meditasie en herinner ek jou dan net miskien vannig aan die verskillende Daar waarop ek uitsaai, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag En elke dag is het omtrent 19 uur tot so by woensdag en na donderdag skryf dit na 21.30 Wanneer ons een praktische sessie het van meditasie net voor je gaan slaap En je soms so in die bed kleem je oorvone op en luister En as je aan die slaap raak, dan is dit eindelijk een pluspunt Dan vrijdag weer 19 uur, is zaterdag 19, 30, dan schuif het net so half uur later. Sondag, sondag boon behalwe die 10 uur eredienst is dit 19 uur weer een stem van hoop, dan saai ek weer hier die gewone tyd uit. Maar weet jy, ek so graag wil een twee gesprek he, en dis die rede ook om my mense kletskamer het, om te hoor wat mense sê, En dat ons nie net so een richting gesprek het nie. Ons praat vanavond uh, oor besluite. Besluite. Mensen, jylle leven bestaan uit besluite. Kan dan vir jou statistiek gegeef. En gesê, mens maak 35.000 gemiddeld. 35.000 verskillende besluite per dag. En... Ek wil he, jy moet begin dink in termen van Een van hier die 35.000 wat jy moet maak Is om te besluit dat God bestaan Nou niemand kan jy dwing om dit te doen nie Mens kan jy maar net uitdaag En vraag dat jy bykie daar oor sal dink As een mens met iemand praat Want kyk, dit waar het begin, jy kan nie sommer net wegval met die bybel nie. Want dit moet eerstens begin by geloof in God. Want as baie mense wat twyfel, of God ooit bestaan, want soedra mense begin dink in terme van die bestaan van God, dan begin hulle gewete hulle antlaat. oor een manier van weis, een manier van lewe, een leefwijse manier van lewe, of verskillende ander dinge, wat rondom hierdie manier van lewe nou uitkristalliseer, en dit is by om kerk toe te gaan, want as jy nou in een bepaalde groepering jouself bevind sien nou maar hier in Suid-Afrika jy bevind jou tussen sien nou maar Suid-Afrikaners en dan nou gespesifiseer Suid-Afrikaners wat kerk toe gaan dan is dit so al as jy dan dink, die oomlik as jy aan God moet glo of in God moet glo in die bestaan van God dat jy dus dan kerk toe sal moet gaan, wat beteken dat jy na nie meer sondag uh, kan gaan vis nie of na die casino toe gaan die ty daar spandeer Of een of ander tyd verdruif waarom jy jyself bezig gehou het op een sondag. Kijk as baie mense, zodra die, die naweek aanbreek, dan gaan hulle na een of ander plek waar hulle die tyd kan verdruif. Ek het al gehoor mense praat van to kill time. Het is my een snaakse so begrip geweest, wat ek het na die eerste keer hoort iemand daar rondstaan en say, I'm, I'm killing time het <laughs> uh, is vir my snaaks begrip, snaaks soort uitdruk terwyl ek nou altyd denk in termen van om die tijd uit te koop en om nie aan na te kill time <laughs> jy verstaan dit is die leefwijse waar in een mens jy bevind wat Sommige mense verander net om te Denk aan die bestaan van God ja, Want as so ek sê dit hang af In wat er soort van Omstandighede jy jyself Bevind, wat er soort groeperingen Van mense, wat er kultuur uh, Jy jyself In bevind En wat dan anspraak Gaan maak op sekere dinge Nou ek praat uit ondervinding Mense, ek was 21 jaar oud toe ek die Heere Jezus aangeneem het as my persoonlijke verlosser en zaligmaker, die dag toe ek daar die besluit geneem het, ek sien myself nog sit in een bepaalde kerk in Auckland Park in Johannesburg. Voor die tijd was daar nie een manier nie. Mensen het probeer my familie, mense wat gelovig is was op daar die stadie of my gebid en met my gepraat en my genooi om my te gaan, het het selfs so ver gegaan die moeite gedoen en ek loof die jyre vir mense wat so belangstel stel in jou, dat het het so ver gaan om dit te doen om dominee na my te te stuur om met my te kom praat En op daar die was ek net geïnteresseerd in mens en harte, jou fysische pomp wat hier binnen in jou borstkas sit, met sy vier kamers en sy vier klippe en die vingst die wat hy verrug met bloed door jou lichaam te pomp en te circulair en die sierstof te kry by jou longe en dat dan die rest van jou lichaam toe te steer, dit was waar oor dit wat hy gegaan het. Dit het my so geinteresseerd, dit het, het rarig, dit het my hele bestaan opgeneem Ek het mense sy longe getoets voor die tyd voor groot operaties Nou soos oophaard operaties met klepvervangings en so meer Dit was vir my heldare terme en begrippe en goeders die ken ek nou nog uit my kop uit Tot die specifieke dag want voor die tyd wou ek nie die besluit neem nie. Indien mense dit so reg gekry het om my in een kerk te kry en dan het ek so ver as moendlik heel achter gesit, nabredeer, so dat as dit lyk as of iemand hier een uitnodiging gaan maak, dat jy jou leven en jou hart vir die Heere moet gee, dan wat ek Onder daai gebed is ek al by die kerk uit. En nou dank ek die Heere so Voor daar die dag Toe ek daar die groot Wonderlijke Levensreddende Besluit kon Gemaak het Om die Heere Jezus Aan te neem Om my sonde Zonde en my sondige gesintheid en geartheid en alles wat ek geërf het van Adamse kant af om dit voor die Heere te belei en vir hom te vraag, Heere, kan ons die saak uitmaak? En die Heere van my sê uit die skrif, soos waar die voorganger terwyl jy bezig is in die bidkamer, want mense, kyk, daar die dag was dit ook nog nie so maar net Jy weet, jy steek jy hand op en iemand bid vir jy nie, dit het nie so gewerk nie. Jy moes uitkom en jy moes gaan deerstap achter voor al die mens wat daar in die kerk sit en daar na die bidkamer toe. En ek kan het daar op die specifieke dag, ek nou gereageer het, ek onthou nog die dominee wat gepreek het ook, ek onthou sy van. Ek gaan dit nou nie sê nie, ek sien hom nog sy so het so'n zwart pak kleer aangaan achter saam met hom gaan bid ken dit, onthoud dit dankbaar teen oor die Heere en dit was net ek daar was geen ander mens wat reageer het nie en dat ek die Heere so dankbaar is dat hy daar die oortuigingswerk in my leven gedoen het, dat ek daar die groot, groot, levensreddende besluit kon geneem het, om Jezus aan te neem. En mense, weet jy wat? My boete en syste, jy wat nou luister, van daai dag af, daai specifieke dag, het ek een ander taal begin praat. My ma, wat my nou groot gemaakt het vir 21 jaar, toe sy my nou sê, na die tyd, en ek moet hulle praat, want toe borrel alles nou hier van binnenkant af. Toe is sê, sê vir my my kind, weet jy, jy praat nou hyltemal een ander taal. Helemaal, totale al. En die volgende jaar, toe die universiteit oopmaakt, is ek daar te skryf ek in en ek weet die Heere het my geroep. En ek is vandaar die oomlik af tot hierdie huid en eer is ek een student van Godse woord. Want ek eet dit. Dit is vir my so soet soos jening. Nou, baie mense eet dan nou nie jening nie. Maar ek eet jening mense. Dwarst my bediening het mense dit ook geweet en het my jeningkoeken aangedra. Daar was later soveel jening, dat my vrou later gesê het, sy weet nie wat moet sy, en nou, ek moet al die jening doen nie, want ek kan ook nie alles op eet nie. En so het het nou maar saamgetrek, as jy nou na ander gemeente toe gaan, en aan later dit amper versteen, denk ek, ek weet nie. Maar het my so interessant gewees, wat die woord van God met jening ook vergelijk word en as jy wil eet, mense, as jy Godse woord wil eet, dan sal die Heere vir jou help, en hy sal vir jou iemand gee, en hy sal vir iemand stuur, en vir die rede, vraag ek jou, nooi mense uit, ek sit en denk nou so, aan Dubai, en, mense wat daar is, en ek kyk hier na getalle wat hier staan, uh, Rosa sê, daar was so, Of ek weet nie, weet iemand het anders, het was Tania wat gesê, daar tussen 40 en 50.000 duizend mense En Rosa het gesê, toe, toe het sy in 2008 was, was daar 75.000 duizend mense Nou denk nou nie daar aan, denk net vir oomblik, sê nou maar ek kan om geleendheid gekryd om daar in Dubai net een selgroep te begin en met mense te kan praat met Suid-Afrikaners en met hulle die woord van God te deel want so'n groep me pering mense wat so'n vreemde land is en hulle weet daar sy Suid-Afrikaner wat kom sing, dan gaan allemaal luister na die persoon wat gaan sing hoekom sal alleen ook wil luister na iemand wat kom preek daar, ek sê oortuig hulle sal want dit is hoe Godse woord werk dit begin by een persoon en het gaan na die volgende en net soos wat Jezus begin het, daar in Galilee hy stap daar by die meer van Galilee rond, tussen die vissermanne en hy kyk, en hy roep hulle en met 1 en 2 en 3 en 4, dat hy later 12 gehad het, wat nou permanent by hom gewees het en dis my oude wer dis dis, uh, een mens vertel een ander mens daarvan met enthousiasme goed, besluiten besluiten en besluiten en 35.000 besluiten en die heel belangrikste besluit wat jy ooit in jou ganse leven kan maak is die besluit om te glo dat God bestaan al het jy God dan nog nie ees gedefinier nie mense, want kom ek help jy net vannacht, terwijl jy nou so sit en luister na my en jy rustig is, die woord in die, die Hebrause taal vir God, is die woord Elohim, Elohim, die afkorting daarvan is El, en jy krij dit in woorde soos Bet El, en Bet beteken huis, en El is God, Bet El huis van God, Elohim, Elohim, Elohim beteken God, en nou wil ek net vir jou help, recht help, Maar die woordkie Elohim is een mannelike meervoud woord, so eindelijk staan daar in die Hebrews nie een enkelvoud, soos wat ons dit nou vertaal, en een hoofletter G en dan OD. D. Dit is een meervoud, dit is een mannelik meervoud woord. Soos ek nou vir jou Hebrews leer, dan sal ek vir jou sê, Soes is een hings, en Soesim is hangst in die eem wat jy daar achterhoor, jy kan nie dan dit vertaal met hangst nie, jy moet dit vertaal met hangste. En nou, hoe gaan die eem nou Elohim vertaal? Ons in die Afrikaanse vertaling het, het met God vertaal, G-O-D. Maar omdat dit is een vertaling, dit is nie wat daar staan in die tekst staan na Elohim. Maar nou, vertalers probeer nou maar hulle bes, vind woorde, kyk na nou die woordeboeken en dan moet hulle nou een woord vind, en maar die probleem daarmee is, ons word daarmee gebruinspoor, asof dit dan nou die rechte woord is. En dan later raak hulle verward met die, die woord, omdat dikwils in verskillende tekste staan, daar Elohim en hulle mooi kan, ek denk hulle, maar ek kan nie nou hier vertaal G-O-D met, met hoofletter, soos wat ons dit nou verstaan, oor God is die skipper nie en dan maak hulle dit meervoud, dan skryf hulle goede, en dan maak hulle dit klein letterkie, goede, om dan een onderscheid te tref, tussen Elohim, as die skepper God, wat uit die niks alles geskep het, en ander goede, maar dan word het al hoe ingewikkelder, later word het baie ingewikkeld, wanneer die Bijbel sê, dat ek en jy is ook goede, Dan word ons vertaler glad nie meer wat wat moet ons nou met daai woord Elohim nou doen hè? Want dan klink dit nou half godslaasterlik. Staan jy, jy, hoe ver ons dan later afwyk van die van die teks af wat nou daar staan wat ons baie beer insig sou gegee het oor wie ons nou is. Maar goed, kom ons blij nou by die feit dat jy moet glo in God as Skepper want Daar is mense, en daar baie, baie mense op die aarde, wat gloe, dat die heel al somme net ontstaan het. Daar was net een groot oerknal, Engelse Big Bang, en uit daar die oerknal het alles ontstaan, materie het begin ontwikkel, en elenselle gedierkies, soos amoeba het ontwikkel, en dit het meersellig geword, en een meer ingewikkelde vorm van lewe het ontstaan en so meer, en so meer totdat ons nou by die mens kom as die meest ontwikkelde hier op die aarde nou. En nou goed, dit is een theorie die, wat mense besluit, want jy moet besluit, Sommige mense besluit om daar die theorie te gloe. En daar volgens de leef, dis die makkelijkste, dis die makkelijkste uitweg as een mens hier op aarde is om dan te gloe dat daar geen opperweese is wat verantwoordelik is vir die bestaan, vir lewe en vir die uiteindelike Mens met een gewete dan sê die mense wat so redeneer soos Paulus dan ook in die tek sê hy sê as daar dan nou nie opstanding is nie en ons sterf van het hy sê nou kom ons eet en drink want morgen sterf ons dink nou net aan nou, net vir die oomlik sit jou in, in die skoene van een persoon wat een besluit geneem het, dat daar een oorknal was, alles het ontstaan, dat is geen opperwese nie, dat is nie een opstanding naar die dode nie, dat is nie een oordeel nie, dat is geen moraliteit wat van jou verwacht word, een manier van leven nie, ja, jy leef soos wat jy wil, solank jy nou nou leef, dat jy kan eet en drink, en kleer om aan te trek en so meer, of wat jy dan nou ook al hier op die aarde wil bereik, as jy nou iemand soos een rijk man wil wees, wat baie besitting sê het, en wat oor op die wereld kan gaan rond toer, vandag is jy hier en morgen daar, en oor maar op een ander plek, dat sommige mense wat op so groot boot, hulle bly daar op, en hulle is heel dag en al eindelijk maar op so op een toer, en sy wil afklommer by een halve dag en kyk hulle, hoe lyk like die plek, en koop en eet, en kyk hoe leef hier die mense, en dan tlimmel weer terug in die boot, en dan gaan weer verder. Dit die makkelijkste manier van leven. Sonder enige gewete, wat jy ook al doen, dit maak nou nie saak. As daar gerecht is, dan as wette, en goed, dan kom jy maar die wette na, wat mense sê, want anders gaan jy nou nou in een ongemakkelijke situasie op bevind, om in tronk te gaan sêt, En as jy nou een manier kan vind om dan, dan uit die tronk uit te blij so dat jy niemand baie lekker kan lewe dan is dit die makkelijkste manier van bestaan maar die oomblik as een mens sluit het God bestaan as een opperwees dan moet jy weet dit ook nou nie die einde van die zaak nie Want as daar een opperweese is, wil ek, jy moet jy saam met my net bykie dink. Want sommige mense sê, ja, daar is een opperweese, maar die opperweese het eindelijk niks met ons te doen nie. Hy het geskip, en hy kan jilderskinlik bezig met jylle klomp ander goeders te doen, eh, om verder te skip en bezig te wees en so aan jy het nou nie verantwoordelikheid tegen hom nie, hy verwacht nou nie dat jy iets tegen oor hom moet lewe nie dat jy een manier van lewe moet vind wat hom nou behaag nie, dis nie hoekom jy die wereld en dan nie heel al gemaakt het nie dit was my sommer net omdat hy lis was nou as mense en dis die iste, hulle glo so die iste teen oor atheiste, wat gloe dat daar nie een godheid is nie nou ja goed, is hier die besluit nog geneem, want jy, jy gloe in die bestaan van God, dan wil ek hy met jy saam met my nou net bykie logies denk, as daar een God is en hy verwag iets van ons so ons sit nou bykie iets meer by, ons sê nou nie ons gloe soos die theiste nie ons vraan een biekie, een verdere vraag gesê, as die Godheid, en alles geskap het, iets van ons, as mense nou verwag, dan sal hy dit, ons vir ons op een manier bekend maak, anders sal hy ons onrechtvaardig wees. Kan ons dan nie wees dat, die God het van ons verwacht om op een bepaalde manier te leef, maar ons het nie idee wat dit eindelijk is nie. Nou om hier die rede het, filosoofe begin dink, daar is die hele rits van hulle ek, wat toch dan eerst vir jou begin met name noem nie, en miskien het jy nou al van hier die filosoofe sy name gehoor, wat door in die Griekse wereld uitkomt, Sê nou maar soos Aristoteles, net om een naam te noem Zenifin of Aristoteles Hulle het begin sitte en dink oor God As dan, dan nou God is wat, wie is hy en wat is hy en wat maak hy En verwag hy iets van ons en so meer en so meer Met So het hulle nou maar geskryf, die ene het die volgende oor geneem En verder uitgebrei op die gedagtes daarvan en dergelike meer maar mense nou is daar iets soos een bybel hier op die aarde en nou moet die mens weer een besluit neem as jy die besluit nou kan neem as jy so kyk na wereld godsdienste Verskillende wereld godsdienste Wat er van jy die godsdienste is nou Vir jou aanvaardbaar En dis weer een besluit wat die mens moet neem Om te sê maar ek dink die rechte godsdienst Die enigste godsdienst Wat rechtig waar is Is die Christelike godsdienst, want boem behal die Christelike godsdienst, is dan ons nou hele klom ander godsdienste Da's kom ons wat nou maar, die jode judaïsme wat nie glo dat Jezus God is nie sommer net soos vannig net vir jou ek wil nou nie vir jou hier op uitbreiding maar ons jimmelsbreed met hulle verskil, is die feit dat hulle Jezus nie aanvaar as die Messias nie Dan is daar een ander godsdienst, islam, maar een ander groot godsdienst, en die vinnigste groeiende godsdienst op die aarde is die islam. Hy is nie die grootste uh, godsdienst nie, die christelike godsdienst is die grootste, maar die islam is die godsdienst wat die vinnigste groei, hy is nie een godsdienst wat so vinnig groei, so het hulle nie. En dit maak my baie hardseer, omdat hulle nie die waarheid verkondig, na my mening nie. Nou goed, nou is ons nog by God As ons dan kies om te sê Maar dit is die God van die Christendom Dan moet jy onthou Dan is dit een sprong wat jy nou moet maak in die geloof Om te glo in God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees Want selfs die Jode glo dit nie Die Jode hou dit tegen ons Hulle sê maar jylle het aanbid drie gode En hulle sê ons aanbid net een God Dis hulle berdenasie nou teen ons en nou moet ons onself daar uit die situasie uit kan bedink en sê nou maar hoe verskill ek dan nou fundamenteel van groepering mense, uit wie die Messias, die Messias is die jood sy, ou, sy, sy ouwers was joode en nou verskill ons fundamenteel van hulle Omdat ons Jezus aanvaar nie net as Messias nie, maar ook dat hy God is En so in ons denken, terwyl ons begin ontwikkel het as een kerk Het ons gewonder, nou hoe sal ons die Godheid in wie ons glo beskryf En besluit daarop ons glo in God die Vader En God die Heilige Gees en God die Seen en toe was daar vir baie lang geridde neer, maar is dit nou drie gode wat aan ons glo? En eindelijk het die kerk, die vroege kerk besluit, nee, kom ons noem dit God drie enig, en ons sê dis die drie is een. Nou moet jy onthou, dis eindelike contradictie, Om te sê dat 3 1 is Want as jy nou van sy ba af begin om wiskunde te leer En jy moet cijfers te werk En jy begint om te tel Kan nog onthou so ons op ons vingers moest nou tel 1, 2, 3 tot by 10 En as jy jou toon later by kan kry Dan kan jy nou so tot 20 he En tel rampies Kan nie onthou, dat was sikker goed sê, tel rampies. en nou as jy op die bord skryf, 1 is gelijk aan 1, dan kry jy een rechtmerkie daarvoor, en as jy sê, 2 is gelijk aan 2, dan kry jy nog een rechtmerkie, en jy 3 is gelijk aan 3, dan kry jy nog een rechtmerkie, maar die oomlik, as jy sê, 1 is 3, dan nou, merk hulle dit verkeerd, ek sê vir jy, maar jy, jy maak ons nou groot fout hier so, 1 kan ons nie 3 wees nie, sal jy vir of jou 1 appel op die, op die tafel neerset, en drie appels op die andere tafel, en vir jy sê, is dit nou die selfde hoeveelheid, sê nie, 1 is 1 en 1 is 3, sê verstaan, ons sê, God die Vader, God die Sene, God die Heilige gees drie verskillende persoene, maar as God. Maar van die begin af het ons, vir ons self gesê as kerk, dis onbegryplik, ewig onbegryplik weese, Vader, Seon en Heilige Gees. Ewig onbegryplik weese. En mens, dit dus net geloof, ney? Dit het niks met jou verstand te doen nie, want jou verstand gaan vir die hele tijd sê, het kan nie wees nie. So dit het niks met jou verstand te maak. Geloof het niks met jou verstand uit te maak nie. Dis hoe kom een mens wederbaar moet word. So ons is nou weer terug. Terug by die feit dat ons sê, ons glo dan nou in God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest, die God van die Christelike Dis een besluit wat die mens moet neem En dan kom jy later achter, maar dit is nie waar die besluit gaan ophou nie Want as jy nou besluit dat die God van die Bijbel Namelijk die God van Abraham, Isaac en Jacob God die enig vader, sien en heilige geest Dat dit die enigste ware God is Dan moet ons onthou God verwacht dinge van ons Dit is die heel belangrikste Feit wat jy vanavond moet probeer onthou Want ek geloof jy het al lang al klaar besluit Dat jy in God geloof en jy het klaar besluit jy, het geloof, jy geloof in God Drie enig Vader, Seen en Heilige Geest Maar nou moet jy ons onthou dat hier die God Die God van Abraham, Isaac en Jacob Vader, Seen en Heilige Gees. Verwacht dinge van ons hoor. Ons is iemand net hier nie en hy is daar nie Hy verwacht sekere dinge van ons En daarover moet ons ook besluit Of ons nou gaan gehoorzaam wees aan hom Of nie Wat kom ek sê vir jou, wat is die heel eerste ding? En jy kan die skrifte maar gaan onderzoek. Die heel eerste gebod dat Jezus het vir een geleerde man gevra En wat is nou die die grootste gebod van alles wat God vraag? En dit is die feit dat jy God moet liefhe. So voor jy God kan liefhe moet jy in omglo. En dit nie waar nie, hoe kan jy God lief as jy nou om glo nie? Kom ek sê nou vir jou, ek glo nie in Boeddha nie, en daarom moet ek om ook nie lief nie. Ek wil nie Boeddha sy beelkies hier in my huis heen nie, ek wil het nie ees op die erf heen nie. Wil het nergens heen nie. Ek, nie, ek wil dit nie ees sien nie, as dit ergens in die winkel of die ding uitgestaald word, wil ek het nie ees sien nie, ek kijk jy syke goed nie. maak het God drie-enig lief. Maar hoe lief het jou? Dis nog een besluit wat jy moet neem, want kyk, ek kan nou sê het om lief, maar God drie-enig sê, jy moet om op een specifieke manier lief hee. Jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, en met jou jylle siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht, dis een viervoudige versoek van God drie enig. En mense, ons kan nie een van hulle skip nie, as ek daar die Engelse uitdrukking kan gebruik, ek glo jy vergewe my indien ek het so doen. Jy moet God lief hee met jou hele hart. Nie halfhartig nie. Met jou hele hart. En ons gaan nog daarby uitkom. Want God wil elke afdeling van jou hart, wil hy hee. En met elke afdeling van jou hart moet jou om lief hee dat kan nie gereserveerde plekke wees nie. Met jou hele hart en met jou hele siel, kom ek help jou nou eers met die hart en siel. Jou siel is binnen in jou hart. Hier onthou hier die poppies wat een mens krij, wat bekendstaan as Russische poppies, dat mens kan omtrend so 7 of so meer van hulle, ek weet nie uh, hoeveel van hulle maximaal so in mekaar kan druk nie, maar as jy die 1 oopmaak, dan is daar nog een binnenkant, en as jy dit oopmaak, is daar nog enige wat kleiner is binnen, en so an, en so an, en so an, soos een ei. Nou jou siel, Is gesetel In jou hart Jou siel Woon in jou hart En die met jou gees Jou gees woon ook In jou siel En in jou hart En uiteindelik weet jy Woon dit alles In jou lichaam so waar jy ook al rondloop, loop jy met jou geest en siel in, met jou hart en jou lichaam. Alles binnen in jou, waar jy ook al gaan. En nou vraag God dan nou heel eerste vir jou, om hierdie besluit te neem, indien jy al klaar besluit het, want ek gloe jy dit klaar gedoen, om te besluit dat jy my God gloe, en dat jy die God van Die bybel, God van Abraham, Isaac en Jacob God er enig vader, sien en heilige geest Dat jy in omglo Maar dat jy nie net in omglo nie Maar dat jy moet lief he En mense, as die mens God lief het, Kom ek vertel jou vinnige geheim voor ek, Want die tyd is nou net om God is sy woord Johannes beskryf, beskryf dit volgens In sy evangelie sê In die begin was die woord en die begin was die woord, hoor. En die woord was by God, en die woord was God, in die 14e vers, en die woord het vlees geword. As ek en jy God lief het, dan het ons ook sy woord lief. En dis die rede, eindelijk, hoekom jy nou sit en luister na Tini Eilers, hier in Eirini, Pretoria, Zuid-Afrika, om jy God sy woord lief het. En ek is saam met jou dankbaar, en ek is saam opgewonde oor jou die pad vir die Heere met ons gaan stap om uiteindelijk te verstaan die kers op die koek van alles, die bruid van die Heere Jezus en daarmee gaan ek jou nou groet vir vandaan hier dan op hier die dinsdagavond morgen is die vakantiedag TV maar ons gaan nou nie ek gaan nie op vakantie wees jans hier ek gaan met allemaal die program en as jy inskakel dan luister jy weer verder en daarmee gaan ek jy nou groet, en hoop dat jy wonderlike aangenaam noggeris gaan hee, en ek is lief jou, gee om vir jou, en shalom.